Ходила вона справді тільки до однієї хати. Ілько Вовкун колись був кучером у Вишнецьких. Кілька разів маленька Вишеслава під'їжджала з ним до нього додому, навіть гралася з дівчатками-вовкуненятами. Тож коли левко зліг у гарячці, і вона зрозуміла, що самими травами його не врятувати, що потрібні нормальні харчі, молоко, мед, яйця, а для цього хочеш чи не хочеш мусиш звертатись до людей – найперша кинулася до Вовкунів. Вона не знала, що Ілька давно вже не було у Старолісах, а може й на Білому світі. Ще з вересня 1939 року, коли німецька армія напала на Річ Посполиту і його разом з двома десятками односельців мобілізували до війська польського, про нього ніхто нічого не чув. Але Вовкуниха і її старша донька Степана не відмовились допомогти пані Вишеславі ні тоді, коли вона, майже непритомна від страху і голоду, прийшла вперше, ні в наступні її приходи. Співчували відлюдкуваті панночці, але й свій зиск від її візитів мали. Хіба то проблема спекти щосуботи на одну хлібину більше, діляти якийсь десяток яєць чи бутир молока від домашніх запасів. Зате у Степани, яка давно вже повний куфер приданого зібрала, але ніяк не могла дочекати судженого, З'являлося все більше і більше речей з маєтку. Ціну їм практично Степана добре знала. Кожен похід через село ставав для Вишеслави ходінням по муках. Бувало, по кілька годин готувалася до виходу з дому. А коли опинялася за брамою, зразу ж починала панікувати, хотіла про бігти назад, зачинитись, нікого не бачити і не чути. Якби йшлося тільки про неї, вона б давно так і зробила – навіть коли б довелось померти від голоду. Але ж легко. Страх за нього був сильніший за її фобію. Кохання до нього ламало всі психологічні бар'єри, як весняне сонце криву. Якось Степана сама прийшла до Вишеслави, порила цікавими очима кругом спаленого великого будинку, стіко цегли даремно пропадає, розібрати продати. Зайшла до малого дерев'яного. Пофарбувати пора. Мона б на зелену або небесною фарбою. Походила в садко. О, ось, тіко у вас грядок з трускавками. Навіть до погреба чогось напросилася. Вже на виході біля брами несподівано запропонувала. Як панна Вишеслава не проти, то я б сама могла переносити продукти. Мені не тяжко. І мови у селі буде менше». А то плетухи, як тільки забачать вас, зразу й починають наші з мамою кісточки перемивати, мовляв, наживаємось ми на нещасній панянці, ніби на буханцеві хліба і бутливі молока розбагатіти мона. Але ж на кожен роток не накинеш платок. Вишеслава навіть зараділа такі пропозиції. Вона й сама попросила б про це Степану, але не насмілювалась. Тепер могла, як і раніше, залишатися вдома, та в неї вистачало клопотів, бо не така вже вона і невмійка білорука. Давно вміє і шити, і вишивати, і плести гачком, і десерти готувати. Тепер навчилися біля землі ходити. Знали б вони, хто її учитель. Це він допоміг їй он за садком латко картоплі посадити, біля будинку грядки цибулі і кропу посіяти. Навчив, як за ними доглядати, як трускавки прополювати, як грубку розпалювати. Як дрова на розпал вибирати, то нічого, що ті уроки виживання при місячному світлі або при досвітній зорі проходили. Вона тямуща учениця. Ще від мами і Мар'яни рецепт казилового варення записала. Похвалилась Сливкові, що могла б зварити його на зиму. Якби ж тільки ті ягоди могли достигнути, знову внесуть хлопчаки ще зеленими. Левко порадив завести собаку, щоб трохи відлякувала сільських дітваків від садка. Вушислава попросила Степана. Виявилось, що тепер це не так просто. цуценята в селі на розхват. Після того, як майже всю гавкаючу породу в старолісах звели зі світу, їх розбирають іще до народження. Але щоб Степана та не дістала чогось? За три дні принесла вона невеличкого песика – схожого на клубочок чорної вовни, з круглими, як гудзики очима. Вишеслава усміхнулася. Ну хто ж такого грізного сторожа злякається? Затемнів голос, ого-го, -го", запевнила Степана. Як загавкає, то тим малим крадунам у вухах позакладає. Ну а якщо прийдуть великі, то вже звиняйте. Але все одно, хоч почуєте, що чужі прибилися. Вишеслава згадала татових улюбленців. Двох англійських сетерів, білосніжних з чорним крапом. У них були навдивови розумні очі. Тато ходив зі своїми улюбленцями на полювання, аби просто поблукати лісом. Коли його забрали, собаки затужили, як люди. Нічого до її не їли, ні до кого не лащились, навіть маму не підпускали до себе. Спочатку помер один, а за ним і другий. Мар'яна казала, що то їм пора прийшла. Нікого ж вічного на землі немає. Хто народився, той і померти мусить, і не треба так побиватися. Але Вишислава і досі впевнена, що сетери не витримали втрати. Може, своїм собачим чуттям відчули навіть,